Натовп, витиснений з воріт царського саду, розливається ручаями в різні боки. Тут, на вулиці, так само в'ються довкола електричних лихтарів, як сніжинки, пухнаті метелики. Унизу горить хрещатик, в юрбі то тут, то там наспівують мелодії щойно прослуханого концерту. Я йду позаду жіночої постаті в білому. Капелюх також білий, з його криз зубчастою каймою звисає мереживо. З-під крис я бачу окраєць голої шиї і спини. Ми посуваємось помалу в потоці тіл. Я міркую, куди б піти повечеряти, і у цей момент рівняюсь з білим капелюхом. Машинально зазирнувши під нього, я почуваю, як мене щось ніби кулаком б'є в груди. На мене дивляться великі, чи то насмішкуваті, чи то сумні очі білої шапочки. Я до такої міри бентежусь, що починаю дурнувато усміхатись і думаю, чи треба мені уклонитись їй? Але на якій підставі я можу це зробити? Чи на тій, що вона колись одігнала мене від себе? Поки я роздумую, біла шапочка знов випереджує мене. Вона ступає так само повільно, спокійно, і невідомо, чи пізнала мене чи ні. Не озирається і не хапається. Не в її постаті непорушності людини, яка знає, що їй дивляться в спину. Та чи запримітила вона мене взагалі? Я тепер дивлюсь на її капелюх, на шматочок шиї, що часом одливає фіолетовим перламутром електричного світла, на заокруглені плечі зовсім інакше, ніж декілька хвилин тому назад. Іноді я навмисне торкаюсь рукою до її сукні, і мені здається, що ми з цією сукнею в тайній дружній змові, що вона співчуває зі мною. Біла шапочка сідає в трамвай. Мені треба на другу лінію, але я входжу за шапочкою. Вона сідає в вагоні, мені там місця немає, і я стою на площадці. Шапочка сидить у профілю до мене, і я можу дивитись на неї скільки хочу. Яка дитяча, зворушлива ніжність в заокруглені підборіддя та нижньої частини щоки. Губи трошки заширокі, рот невеличенький. Яка дитяча строгість в обличчі. А око з постерігаючою цікавістю оглядає кожного. Вона могла б мене бачити, коли б хотіла, але я ні разу не зустрічаю її погляду. Я навмисне посуваюсь до дверей вагону і часом поправляю капелюх, аби своїми рухами притягти увагу на себе. Ні, не зиркне ні разу. Ніби навмисне вона не хоче дивитись. Це починає трошки дратувати мене. Очевидячки, вона запримітила, пізнала, і вже не зводжу очей з неї. Хай погляне хоч раз, хоч крадькома. Ось про що вона замислилась. Око дивиться в одну точку, строгі в устами моволі морщаться від усмішки, око жмуриться, і вся вона дивно ясніє, стає теплою і ніжною. Але вмить вона змітає усмішку з уст, зиркає навкруги. Чи не стежить, хто за нею? Так, значить, вона тоді не помітила мене, вона не помічає мене й тепер. На розі Васильківської і Благовіщенської вона має пересісти. Коли ми ждемо вагону, я декілька разів встаю так, щоб вона побачила мене. Справді вона помічає мене, але я не помічаю ніякої різниці між її поглядом, коли вона дивиться на стовп лихтаря і на мене. І тільки зауваживши, що я не спускаю з неї очей, вона кривиться незадоволено і відвертається. Коли б вона вилаяла мене, мені було б не так соромно, як від цієї гримаси. Одначе я їду далі з нею. Тепер я сідаю навпроти, і мені витко все лице її. Вустави даються вже ніби меншими, зате в лиці більше сухости і холодності. Вона дивиться в бік від мене, і я все-таки не знаю, чи вона пізнала мене чи ні. Я ж тоді був у шубі й циліндрі, а тепер у літнім сірім капелюсі і легким пальті. Так, через це, мабуть, вона й не пізнала мене. А втім, чому б вона повинна показувати, що пізнала? Яка їй від того приємність? Вона підводиться і збирається вийти. Я бажаю від усього серця, щоб вона забула на лавці свою срібну плетену торбинку. Але ні, вона бере її. Я теж устаю. Шапочка кидає в мене поглядом строго та уважно, неначе хоче сказати, наміряється чіплятись? Даремно. Одначе я йду за нею. Іду, кроків зодва від неї, дивлюся її у спину і почуваю чудну. Незрозуміло мені самому глибоку ніжність. Біла шапочка звертає направо. Тут лихтарів менш, дерева шапками прикривають тротуар і, здається, ніби йдеш під скелями. Підбори шапочки сухо стукотять попереду. Вона ступає дуже рівно, і по її спині вже помітно, що вона прислухається до моїх кроків. Я знаю, що вона повинна боятись. Тут у цій невеличкій вулиці так мало прохожих, і мені від цього обидно і сумно. Аж ось, я набираюсь одваги, декілька разів глибоко переводжу дух і наганяю її. Шапочка зиркає гостро на мене і надає ходи. Простіть, ради Бога. Не сертись і не бійтесь мене, починаю я якомога благаючи. Вона мовчить і йде ще швидше. Я мовчу і дурнувато ніяково усміхаюсь, іду поруч, не знаючи, що сказати. Простіть. Ви раз весною прогнали мене, коли я причепився до вас. І мені було, і я, звичайно, але запевняю вас, я не хочу, не хочу образити, що зо мною. Як глупо я поводжусь, здивуванням і соромом думаю я про себе. Будь ласка, дайте мені спокій, говорить нарешті шапочка. Я такий радий, що вона забалакала, що не чую в її голосі ні досади, ні тривоги. Я зараз дам, хапливо кажу я, але чого ви так боїтесь знайомитись на вулиці? Це ж забобони. Коли б мене підвів до вас який-небудь ваш знайомий... «Ви ж би не одібхнули мене?» «Ну, от уявіть собі, що мене підводить до вас якийсь знайомий. Я пробую навіть грайливо усміхнутися, а Шапочка, мабуть, навіть не чуючи, як слід моїх слів, пильно дивиться вперед. Очевидячки, вона десь тут мешкає і спішить швидше добратись до свого дому. Ну. «Ну, чого ви не хочете познайомитися зі мною, прохаючи, кажу я знову?» «Та тому...» «Що не хочу!» – з несподіваним вибухом гніву, – говорить вона, і, зупинившись простою бурено, дивиться мені в лице. «А ви не маєте ніякого сорому. Вас женуть, а ви й дитей нахабно турбуєте людей. Забирайтесь геть!» І, повернувшись, швидко йде вперед. У мені спалахує злісна, безсоромна впертість. «Чекай же ти! Ви мене образили за те, що мені подобається ваше лице, і що я хочу познайомитися з вами?» «Добре». «Хай так! Але за це ви на прощання простягнете мені руку!» Вона зиркає на мене, зневажливо усміхається і потискує одним плечем і несподівано звертає до ганку якогось будинку. «Не простягнете живо?» – кажу я. «Ні». «Ну що ж? У такому разі я стоятиму біля вашого будинку доти, поки ви не зробите того!» Біла шапочка дзвонить і, не обертаючись до мене, стоїть і чекає. Я стоятиму всю ніч і весь день, поки ви не простягнете мені руки. Чуєте? Вона нетерпляче постукує перед ком білого маленького черевичка з бантиком, подібним до мужицької краватки до фрака, і коли очиняються двері, вона входить у сіни, навіть не подивившись на мене. Я сідаю на кам'яній східці і витираю підзлиця. Потім закурюю, шпурляю бік сірника і почуваю себе так погано, немов мене прилюдно піймали на шахрайстві і викинули сюди на цей ганок. Потім помалу. Трудно я підводжусь і починаю ходити взад і вперед по тротуарі. Плити з червоної цегли подекуди повитирались у глибокі ямки. По краях дерев'яні тумби, поїдені часом, покришені, похожі на пні у лісі. Тивлюсь на годинник, п'ять на першу. Проїжджає на візнику парочка, обнявшись. Звичайно, Шапочка любить когось іншого, це ясно. Тільки в таких випадках жінка може бути такою неприступною і жорстокою. І я уявляю собі, як оця шапочка приходить до себе. Її, певне, зустрічає чоловік, мабуть, ще недавно замужем. Вона кладе йому руки на плечі і гаряче-гаряче пригортається до нього. А потім, от у цю хвилину, оповідає про нахабу, що причепився до неї, і про те, як вона очистила його. Підводжу голову догори і дивлюсь на фасад дому. Будинок невеликий, трьохповерховий. Майже такий самий, як у моїй казці. В одному з поверхів десь є вона. У вікнах майже скрізь світиться, деякі з них розчинені. В кімнатах миготять іноді тіні, але ніхто не визирає. Їй навіть не цікаво, чи я дотримаю свого слова? Добре, я розумію, що мені не може бути ніякої надії на що-небудь. Що нерозумно і смішно далі тягти цю негарну історію, а все ж таки я не йду додому. Я ходжу як вартовий по тротуарі, сідаю часом на східці, корю і знов ходжу. І чим більш я переконуюсь у безглуздості свого становища, тим дужче росте в мені упертість. Так, я сидітиму тут ніч, день, ще ніч і ще день. Вона побачить, що я не кидаю на вітер своїх слів. Я упаду від утоми й голоду, але не піду, поки не простягне мені руки. Я уявляю собі, як падаю отут на тротуарі, як дворники й поліцаї підіймають мене, несуть в участок, а з вікна дивиться вона. І їй жаль мене. Вона подивляє силу моєї волі і почуває каяття і сором. О першій годині гаснуть лихтарі, і будинок поринає в темряві.